Rugăciune pentru taina și curățirea inimii Aleluia, Doamne Iisus Iisus, te iubim, te slăbim și te rugăm. Dăruiește-ne taina curățirii inimii, ca să încă noi cuvântul Tău, fără mine, nu putem face nimic, am înțeles. Ca să intrăm în oceanul bogăției înțelepciunii, dragostei și cunoștinței dumnezești, fiindcă sensul sacrificiului Tău pentru noi este să ne faci părtași firii Dumnezești. Aleluia, Doamne săristoase te iubim te să te rugăm, dăruiește ne taina inimii, ca să fim în întregimea tăi, ca să împlinim darul cel Sfânt, de a iubi, slăvi și sluji pe Tatăl Ceresc, de a face doar voia Lui, de a dobândi puterea Lui, ca o credință vie și puternică, ca un rug al rugăciunii care arde păcatele, alungă demonii și dușmanii, zidește Biserica untrică, prin Harul Duhului Sfânt. Aleluia, Doamnei Israelistoase, Te iubim, Te slăvim și Te rugăm, dar uiești necurăția inimii ca să împlinim cuvântul tău. Rămâneți într-un mine și întru voi, care este credința, nădejdea, iubirea, viața într tine. Este ochiul tău, Doamne, care vechează într noi. Este sensul de a fi al Monahilor al preoților, al creștinilor ortodoxi, al bisericii tale, este taina sufletului nostru ascunsă pentru tine și pentru tine.